Det den 15 mars 2012. Ingrid Nilsson berättar. Ska jag börja? Varsågod, ni ja. ja. Ni måste få reda på varför jag, jag hamnade på Lappland. Ja. Och det är därför att när Victor blev fastanställd och blev som extravarnarie. Först jobbade han två år i Zaleska. Så vi flyttade upp till Övergård sen blev han ordinarie. Då kom det någonting som hette transportorder för det var liksom lite militäriskt inne med sig på den tiden. Då hade han Råsele eller Vinlisberg att på. I Råsele skulle han bli extra vakt. I Vinlisberg fick han en egen sträcka med, med eget, e, egna gubbar som jobbade. Och det var ju det han ville ha, och tala om att de fick övertala mig i timmar. Innan jag otog dem för att jag var tvungen att ta station. Aha. Och det, jag hade ju aldrig sett en järnvägsstation från insidan så jag visste ju ingenting. Vilket år ungefär var det här? Det var eh, 44. Ja, var det? Raydar det var 8 det, det. månader. Det var låg de här stationerna? Ja, eh, Vindelsberg låg igen från Storuman, söder om Storuman. Och Råsele låg eh, på andra sidan Villemina men jag kan inte säga om det låg mot Östersund eller mot Hoting. Där det, det har jag aldrig mm. blivit med liksom, att forskar i. Men i alla fall så har baningenjörerna och så i Sollefteå och och Viktor de övertalar mig att ta station då. För han ville ha en egen sträcka och bli inte sin egen chef. Och Då fick jag gå på, på station uppe i Solefter. Vad heter den nu? Den är ju borta och riven för länge sedan. Söder om Sollefteå. Övergård. På den fanns kvar där fick jag gå in ja, två, tre veckor och lära mig sälja biljetter ta emot gods och föra böcker och allting. Och så säger de där att du behöver aldrig bli rovna vagnar för det förekommer inte på station. Jaha tack så jag, det var ju bra där då. Och så mm. flyttar vi så vi skulle vara den 1 januari. 45 skulle vi vara installerade där uppe. Och... Det var ju korsart och mörkt på kvällen när vi kom upp, jag såg ju ingenting utan det första jag fick lära mig, var han som hade jobbat då, han var pensionär som hade varit där över en ensam då, och satt station och alltihopa. Och um, Det första jag fick lära mig var vad veden fanns någonstans. Nere i den stora källaren. För jag skulle ju elda i tre kaminer uppe på stationen. Jag skulle elda i tre kakor i V-spisen, uppe där vi bodde, och fick bära allve från från källaren. Så att, och sen var det något annat jag skulle lära mig och det var att lära sig alla signaler. Hur det var genomgående äh, äh, telefontrafik mellan, mellan Vilenlin och Storuman. Alltså det, det ringde olika signaler för olika stationer. Och då var jag tvungen att lära mig den signalen jag hade och jag skulle liksom lära mig alla andra stationer om jag ville dem någonting för att det var att med en vev. Det var inte någon knapp att trycka, då fick jag ringa på en sån där vägtelefon med väven och göra signalerna med veven. Och det var inte lätt att lära sig. Så det var en speciell sorts telefon liksom? Ja en vägtelefon med en lur, lur som hängde i en klyka som man tog då på. På ja, den men det, den är nyare ja, än för alltså. där är det nummer nummerskiva. Ja, just. Den där andra telefon som Oskar slog under, den, den fick de just länge. Ja. Ja, som jag hade på stuga. Och då fick vi den där nyare då. Och... När jag steg upp på morgon. Och gick ner och skulle se hur det såg ut så höll jag på, på... Jag fick en chock. När jag såg denna stora barngård. Så det var mer än dubbelt så stor som Nyland. Med tre spår. Och så denna fruktansvärda Det alltså var ett par tre fotbollsplaner med vetravar Så långt jag kunde se. Och så alla dessa vagnar som stod vid lastkajen. Som de lastade ju vet i stadsgården. En fyra, fem vagnar varje dag. Minst. Och det kunde vara en av de tio. För det var, ibland var det så mycket vagnar så tåget kunde inte ta allihop. Och då sjön jag, sjönk i modet när de skorna på mig. För att jag hade ju aldrig fått lärt mig hur man gjorde med vagnar. Och jag sa det här kommer aldrig i livet att gå. Men så kom Stins Larsson som skulle bli min chef då upp med första rälsbösen på morgonen kring 11 tiden. Och han sa att ja, jag ska hjälpa dig, det är bara att ringa, så han, ring, ring så mycket, det är någonting som fallerar, för han lärde mig stora dagar jag skulle göra, med för... man skulle beställa vagnar. Man skulle räkna ut, för... Vad var de vägde allt mellan himmel och jord, de skulle bokföras i särskilda liggare, var de kommer från. Ja, och nummer på alla vagnar, sen skulle man trava upp på. I denna långa barngård och så var det så här fyrkantiga tjocka pappersgrejer eh, som De stack in i en behållare utanför varje vagn Där det stod nummer då och från de kom Och så beteckningen på dem Och det skulle man ju upp och plocka upp den där på, på morgonen och skriva in den i den där boken Och så lastade de dem på, och då fick de kärveden med vanliga Kärrar, alltså med handkärrer när de lastade V så de slet i fruktansvärt ont de där som lastar igen. Sen kom de och fraktskrev de där vagnarna då och tar de hur många kubikbeten de man lastat och sen skulle jag räkna ut vad varje vagn vägde hur många axlar det var på den. Och sen skulle jag platsbeställa dem i Storuman då i tåget som skulle vara på morgon. Och då fick man, att det var en särskild vikt för, för gran och fure och björk. Björken fanns två olika vikter på om den, om den var fälld, de kallades en för sira fält. Och då frågade jag vad det var och då förklarade de att det var, det var björkved som var fält och det fick ligga med lövet på så lövet drog ur saven ur, ur björken. Och, så, eller, och de var lättare än den björken som de häll, tog direkt. Den vägde mycket mer. Så det var håller reda på de där gubbarna så att de inte lurar än. Mm. Och, och för furor då var en vikt och så fick jag reda hur många kubikmeter de hade, så jag se att de var att ut det där då. Och göra fraktsedeln och skriva oss och plastbeställer dem. Och sen skulle jag göra samma promenad och upp tillbaka med nya sådana där lappar. Som skulle sättas på de där vagnarna. Och kolla att jag satt rätt lapp på rätt nummer på rätt vagn. Så det inte blev så här för då blev det ju katastrof. Så det var ett evigt... Jag tar om att få långa promenader men det fick jag varenda dag. För det var en jättebarngård. Och överst på varongån där fanns det någon... Att de hade gjort en ställning så de kunde backa upp med bilarna. Det var kolkajen för de lastade ju i där då. Och där hade de stora vagnar som var fyra väggar. Täta väggar men det fanns inget tak på dem. Utan lastbilarna backade upp och så skärpte de. Och där var det så svart. Så det var inget ordet alls att gå dit. För allting var sotigt. Mm. Och det tog väl tre månader innan jag hade kört in där så jag inte behövde ringa och fråga om allting för jag, jag frågade om de blev läst. Nej, jag bara frågade på det och sa de för jag hade världens bästa uh, killar både i min och Sogumman som hjälpte mig fantastiskt mycket. Och det var ju en himla tur. Och sen skulle jag ju sälja biljetter och de skulle ju bokföras på något särskilt vis. Och, och frackgods. Och så har allt gods som stort magasin som var, det var fullt med gods jämt. Så det, och då fick jag börja sju på morgonen och jobba till fem på, på, på dagen. Och hade jag en och en halv timme mitt, mitt på dagen som jag var fri. För då, då, och för det mesta då skulle jag upp och laga mat för att komma vikten hem och äta. Så det, det var liksom ingen fritid. Och sen hade jag godståg i elva på kvällen. Och det var varenda dag. Året runt, utan en enda dag ledig. Jag hade inte en dag ledig på hela Ingen alls, jag var fullständigt ensam, fick jobba varenda dag alldeles ensam. Utom på söndag kväll, då, då gick inga ingen godståg, så då var jag ledig från fem. När jag stängde station och hela söndagskvällen. Det var den enda ledighet jag hade. Vad gjorde du för Rejda? För ja. Rejda när han var liten jag fick ta med mig på expedition, jag hade inget annat att göra för vi hade Jag kan säga att vi hade en och en halv grann. <laughs> en en var ju en som hade småbruk och så var det ett hus som stod alldeles intärt. Ibland bodde det folk där ibland bodde ingen folk där alls. Så det var liksom, visste man aldrig. Så då var den enda grannen vi hade egentligen. Och så slapp man ju ingenstans. Men första dagen, kom kom det tre, på två märkliga gummar. Jo, visst. på. påminner man. mig i dagen när han man. ringde. Mm. För de två första som kom dit på morgon och skulle hälsa mig välkommen. <laughs> det var en, en av dem, var vi våra bästa vänner och jag, vi har ju kontakt med oss, stått den idag. Och det var det enda huset som fanns på en hel mil från, från Vindelsvägen till Norrheden. Det var det enda huset som fanns på en hel mil, så det var bara skogen. Oj. Därför att när de byggde den där järnvägen så sålde inte eh, jordägarna eh, åkerjord. För att bygga en järnväg för den var de rädda om. Men de sålde skogsmark. Och därför gick järnvägen genom skogen hela vägen. Och 6, 7, 8 kilometer till byn. Alltså överallt hela vägen, var det Och så kom det en herredag och hälsade mig välkommen och jag kan ju inte herre men han sa Goddag, goddag, ni heter jag August Salman, jag måste hälsa ni i välkommen och hans röst. Och jag, låg, jag blev hajad till, men herre jag har förstörd rösten för jag har röka <skratt> och, och, och förstår jag i alla fall så, ja vi pratade, han var väldigt trevlig och varit en av våra allra bästa vänner. Både han och frun hans och Barna. Och um, sen gick en, någon, kanske en kvart, 20 minuter så kom in till. Ungefär lika gammal. Och han pratar precis likadant. Precis likadant. Och då sa jag, men vad i herrans namn har jag kommit någonstans? För, alltså allihop pratar på det här viset, då vet inte jag om jag kan bo kvar. <laughs> men tack och lov så var men jag råkade precis träffa på dem två. I början. Men eh, Det där gick ju bra. Man, man lärde sig så småningom hur, hur, hur allting skulle gå. Och som och. Men man fick ju bära ved som man drömde om ved hela långa vintern. Hur kom veden ner i källan? Det, det gjorde sc själv. här. De hade, kom med stora bilaster med ved. Och så hade de ett stort öppet. och, och de hade, Det var ju en källarvåning som var enorm där. Och så slängde de bara in vänder där, så var bara gå ner och hämta, fick jag bära sådana här stora spånkorgar. Fick jag bära då en trappa upp. Mm. Och skulle jag ha min ved, då fick jag att gå två trappor. Mm. Och kallt var det ju, för att det, det var ju bara de som kunde, det gick bättre att hålla värmen uppe, där det var kakor mm. Men det gick inte ner där nere, i och med att det kamin. Det blev lite iskallt på en gång, så varenda morgon jag kom ner på Öksbjörstor och jag blev i fruset. Och det tingade inte upp jag hade eldat ett tag, men det blev fort varmt. Sen skulle jag ju städa och göra allting. Så jag gjorde i princip allt som en stins på en stor station gör böcker och kassaböcker och allt mellan himmel och jord för att det var två liggare för vagnarna, en för när de kom och vilket tåg de kom och en för när jag iväg dem och vilket tåg de hade gått när vart de skulle gå. Mm. Och de allra flesta vevvagnar de gick till Stadsgården i Stockholm och det gick kolvagnarna också. Men då lastade ju militären där för de hade ju sina förråd ute i skogen. Lantmanna lastade där av någon underlig anledning fast jag tyckte de kunde ha lastat i sten men det gjorde de inte, de lastade i Vindelsberg. Körde! Från Stensson stod man i manna i Vindelsberg. Det har jag aldrig kunnat förstått. Jag fick aldrig svar på den där frågan. Kanske tyckte de hade en trevlig Stensson? <laughs> ja, de hade gjort det i alla världens tider av någon underlig anledning. Och, och järnvägshuset var så stort så det var mer än dubbelt så stort som Nylandsstation. Det en fantastisk lägenhet därför att de, hade by de byggde huset innan de drog järnvägen. Och byggde för att det skulle bli knutpunkt mellan Stensel och Storuman. Och när huset var byggt och klart Då började Storuman och blanda så jag sa nej, de gick inte med på det där utan De, de skulle ha järnväg direkt till Stensel från Storuman. Och då hade de ju redan byggt, för det var ju Stins som skulle bo där, vet du, där var knutpunkt mm. Och därför var det en så stor, var det, så stor mm. det var Vi var de enda som hade så där jättestort andra, andra stationer när de var pyttesmå allihop. Och den här var ju stor som jag vet inte vad. Mm. Men tror du att en manlig stil skulle ha gjort allting det du gjorde? Det, det. det gjorde de aldrig. De hade sina gubbar som de, de, de delegerade jobben av dom. De hade särskilda som städade och, och, och de som eldade och de som skrev alla böcker och allting. Men jag fick göra allt. Det var ju rena guldgur man för då? Ja. ja. de har tjänat mycket och, och de betalade inte något särskilt mycket heller för att jag hade 75 kronor i månaden. För, för det där och 14 dagars semester och första året fick jag betala semester i själv för att få semester för det var ju den dagen då är Sverige jo men det var ju så då att första året de jobbade fick de ingen semester vad var det för år säger du då? 45 det var ett år innestående ja visst men sen blev det väl kanske bättre. Ja, och det, och var det, det var ju fredslutet. Det var ju mycket trafik i början på 45 på järnväg. Ja. ja. Och mycket transport. Ja, det, det var så, jag hade så mycket vagnar ibland så de kunde inte ta allihop med morgontogen och fick lämna en del. Jag har ju minnen ifrån det där vagnarna, vi körde ju på den tiden i min, ja. i min hemby. Ja. Och då skulle det sorteras kål så det var olika vagnar, leken ja. på kålen. Och de, och de där äh, gubbarna där de fick, de skrev på ett papper. Att de hade haft ut kolen och de var från Långsöby, alla de där, för de ingen, ingen skarpte ut, var på Långsöby i byn på andra sidan. De fick skriva på ett papper att de hade haft under lufttillförsel och eh, så skulle ha slocknat riktigt i minst 14 dagar. Oj. Men det visade ju sig så att de var ju så tillsatt så att få sälja dem där så att där var ju, jag säger utav tio vagnar var det tre som brann. Oj. Ungefär. Då För då tog de helt du vet när det blev drag i den där och, och, och, och Ekola, då tog de helt. Och sen var det ibland hade de, gö, de elda djur med, med kolvet och gnisster från loket. Mm -hmm. Det kunde vara någon sån gnissa som tände på sig. Jag hade brandkorn nästan anställd på stationen för då fick de skicka brandkorn från Stensele. Och vagnade från Storuman. Och så lasta upp brandkorn på vagnen alltså och så väg. Och släcker och då lämnade de bara vagnade ute på skogen och så fick den stå där och brinna. Nej. <laughs> ja. Så det, det, det var så mycket, men det var långa vintrar i början, nu har de ju inte haft det på de senare åren. De har inte haft så hemska vintrar som vi hade. För att, jag har faktiskt varit med på en vintern där det var så kallt, det var det 53 grader i två dagar. Ja. Så det, det var ju nästan så att tåget, godståget, de frös fast och de var försenad. För det var ju alldeles så kallt om man höll ju på fris Var det mycket snö också? Ja, vansinnigt mycket snö för att ja, det, var... det var en liten utförslöp från station. Och på station där hade de gjort en, en här utbyggnad med fönster runt om så att man kunde gå dit och se om tåget kom där nere från Norrheden. <kör> Men det var så mycket driver, de hade skottat, det var så högt. Så jag såg röken, men jag såg inte tåget. Men jag såg bara röken att de kom för det tog ungefär 10 minuter sedan de hade ringt tåget ut från Norrheten till mig. Innan tåget kom. Och då stod jag i den där utbyggnaden och kika men... Och jag såg inte tåget för någon var Och då var du tvungen ut? och Ja, då, det var till varenda tåg, skulle jag ju... 50 grader Ja, det var... Var det elektriska tåg eller? Nej, det var, det var vedeldat. Yeah, yeah. Ja, vedeldat och kol. Inte kol. Ja, Jo, ibland hade de med kol men för det mesta var det ved. Ja. Uh -huh. ja. Det är inlandsbanan du, du talar om? Ja. ja. Hur långt upp gick den då? Var den färdig upp till kilorna? Ja, uh -huh. det var den. Och det var ju samma, det var ju också en kvinnliga platsvakter. Vi fick kalla oss för platsvakt. Det, uh -huh. Det fick vi Och det kallas, så har jag haft lite bättre löm. Ja. <skratt> ja, en vikarie till exempel, en kvinnlig vikarie hade mer än dubbelt mot vad jag hade. En manlig hade ändå mer. Och det... Varför hade vikarier mer betalt då? Va? Alltså, varför hade vikarier mer betalt? Det är konstigt. Ja, det förstår inte jag. Och Varför? det märkte inte jag förrän. Det var ju för... en... på Dittman. Ja säkert <laughs> ja. ja. och... Men det värsta utav allt som var där uppe. Det... Jag vandade ju med jobbet så att det, det gick ju. Det flöt ju hur bra som helst när jag var det där år, då kunde jag ju det där. Men det som jag aldrig lärde mig. Det var alla dessa arenor som tåget körde på. Ja. Det, det hade jag lite svårt för. För att. Jag åt ju renkött då i början för Viktor fick ju ut och han var ju med i Driftvärnet så han hade ju geväre. Så han fick ut och slakta dem och då fick man köpa en ren för 7,50 hela ren. Mm. Och det var ju inget fel på köttet men... Och då fick vi säljerskinn och då för 1450. Ja, ja. Men och de, de rökte renkött och de, de saltade ner och de torkade och jag hade liksom det. men så var det, hade vi tagit taxi och fått till Storuman på bio. en kväll och jag hade jag hade lejt någon nu, om det var någon barnvakten som var ovanför, om han skulle ta godsord. Vi hade lejt bort barn Jag slapp ju aldrig någonstans okay. vet du. Jag var ju bunden att vara hemma med hela, precis jämt. Men Victor såg att jag var tvungen att få komma ut på någonting. så tog vi taxi vid vi oss och de där två grannarna vi hade, han var barnarbetare hos Victor. Och for på biot och det var kallt, och 20, och kallt. Och när vi kom hem tillbaka, då hör jag in i nere i försten, hur telefonen ringer och ringer och ringer våran signal. Jaha, det hade godståget kört på du, 58 renar. Mm. Mm. Ungefär en kilometer ovanför station. Så det var ju bara för han och kalla ihop sina banarbetare Och så fick de ut och slakta och hela. Var jag ute hela natten till klockan sju på morgonen och sköt renar. För de hade ben av, och en del var ju död Men de var ju ute i skogen då och jagade de som sprang på tre ben. Så att efteråt, sen kom de med alla dessa renar och lastade upp dem på den lastkaj vi kunde lägga över två spår så det blev bredt där la, la de dem upp alla dessa. Sen den dagen då åt inte jag renkött. Mm. För då, då hade Vad jag fått nog. Vad gör de med det köttet? Tittar du sälja någonstans? Inte om tåget kött får dem. Mm. Utan det var en, det enda som man, som man köpte det var ju om Viktor hade skjutit de skär ja. så, så renen liksom var oskadad av, och hade bara ett ben av eller så. Avdivande. Ja. Men annars hade det varit ju. varit. Mm. Men sen vet du så skulle de. De skulle skära ören av dem. Mm. Märkning. Och de skulle sitta ihop så de fick inte skära varje utan de skulle sitta ihop mellan örona där. Och de där fick jag den äran att ta hand om. Och sen skulle jag bära ut dem till konduktören och då skulle de upp till Storyman till så han För de fick ju betalt för varje ren, lappen, när, när de blev påkörd. Och det där tyckte de inte om, det gick bra på vintern. När det var kallt, jag kunde ha dem ute i, i stora förråd där ute. Mm. Men på sommaren när det var varmt, du kan, ni kan ju förställa er vilken lukt det blev. Oj. Utan man gick och, och bad dem så här och, och sköt att inte andas. <laughs> Sen gick ut. För det, det, det hade jag svårt att vänja med, med alla dessa re, det var nästan var och varannan dag så körde de på honom. Mm. För de var ju, det var ju mycket renare på skogen där. Allihop är ju inte till Fjällstad vart sommaren är. Utan vart det var i master som i var på. All... De ville ju inte gå i nu utan de tog i rätta vägen istället. Ja. Efter mm. mm. järnvägen ja, efter järnvägen. Där, där, där samlas de ju. Ja. Vi hade de ju inne på, st på stationsområden så de körde ju in i en hög där också. Mm. Så det, det, det var inte trevligt. Jag hade väldigt svårt att, att liksom förlika mig med det där. Ja. Men... Det fick ju gå det också. Mm. Och... Att vi kom därifrån. För då skulle de Rejda skulle börja skolan. Året efter. Mm. Och då hade ju de där stackars eterna då åker buss tre mil in till Långsjöby ensam. Nej. Och jag sa, det går inte jag med på nu missgav nu vi härifrån. Och då fick vi reda på att stugan var ute på sökning. Så Viktor sökte ju den för han, han var ju född där. Pappa hans hade varit barnvaktare hela tiden. I Kärvstad? I Kärvstad, ja. Och han är ju född i Kärvstadstugan. Mm -hmm. Så att han sökte ju dit. Mm -hmm. Men eh, det fick han avslag på. Mm -hmm. Och sen överklagade han till Järnvägsstyrelsen. Distriktstyrelsen. För vi fick reda på att de skulle indela distrikterna, vet du, i i inom Sverige. Vi tillhörde femte distriktet då. Och fjärde, det var liksom norr om och hela resten utan Norrland. Så skulle de indela om dem så att vi skulle tillhöra fjärde distriktet där vi bodde. Och det hade den påföljden: då hade och fick bara söka inom sina egna distrikt. Mm. Så vi hade aldrig haft en chans att få komma hit tillbaka. Om, om inte vi, jag hade rättare sagt, varit jury. Mm. För att då fick han avslag. Han fick inte tjäusta. Klagar till, Klaga till distriktsstyrelsen. Fick avslag där. Och det där var nog i augusti någon gång. Och eh, så klagade han till, själv, till järnvägstyrelsen för hela Sverige. Fick avslag där också. Men då var det en barningenjör i, och en barnmässare i Sollefteå. De ville ha Victor Och som, som ringde och sa att gå till kungs. För det var på den tiden de kungen hade kunselj. Och Ja men hur du tyckte jag att skriva till kungen, det liksom, man visste inte hur man skulle göra. Jag sa när ingenjörn är så lätt, jag ska skriva en liten kladd åt dig, på ett ungefär så, på eh, Vilka ordvändningar du ska använda, så sen får du skriva personligt varför vi ville flytta. Och jag var hemma här i prästmon. Då jag satt ner på torpet. Och skrev det där brevet. Till kungen. Och, och beror på ju det att Viktors far hade varit Var den första barnvakten mm. På så och Härnösands järnväg heter det, på den tiden där han var där mm. Och att Viktor var född där, Att barna skulle börja skolan och vi ville inte att de skulle sitta och åka tre mil ut i fjällvärlden Genom skogen och inte någon Ha någon med sig mm. Och det där gick ända tills en vecka före jul. Vi hade aldrig hört någonting. Men så börjar bara barnpersonalen och då heller tågpersonalen börjar säga och, och gjorde så här både då de de en till spår åt mig men gud var bra att ni vann och jag, jag visste inte vad de pratade om. Då hade de haft konselj på hos och 6. Och då fick vi ett brev från Kunglig Majestät att den 1 januari skulle vi vara i Kärvstad. Mm. – mm. Vilket år 40, 51. 51. Ja. Då sett det? – ja, Då Det var ju Sceptersen gamla kung. – Ja, mm. och talade om julklapp. Mm. <här> Men då hakar det ju så då också, därför att... Det var ju en vecka för jul. Jag sa, det blir ingen och ingenting. Och ungarna skrek och ner de skulle ha julgran det skulle vara julklappar, det skulle vara jultomter, det gick inte. Så det var ju bara att sätta igång och, och göra likt som det skulle vara. På juldagen fick man plocka ner allt det där. Men sen hade jag ju en utan jag fick tag fick på en tjej för jag skulle få flytta. Om jag kunde skaffa en tjej som jag kunde lära upp på mm. den där veckan då emellan så hon kunde hjälpligt klara Sen skulle sa Larsson att sen ska vi hjälpa till och och, och hur det, det skulle gå bra. Så jag hade henne också som inneboende och matgäst. Vet du. Plus att jag skulle packa och flytta. Jag skulle köta station. Och ja. så skulle du fira jul. Och, och, och, och, och ja, jag säger <laughs> men jag, jag brakar ihop på tåget. Då vi, då vi for, för då, då, rådde, då rådde jag inga längre. Och i alla fall så Då, fick, då kom nästa baklag, då ringde Larsson Och sa att nu, ja, nu, nu får du nog en chock, sa han men Du förstår det, sa alltså, han, att du har tre månaders uppsägningstid. Nej, nej. Så att du måste tyvärr stanna här, familjen kan vi inte hindra att flytta men du, du, du måste stanna i tre månader och Ja Jag slutar, slutade nog tror jag åp och tänker överhuvudtaget för det, är. jag har varit så tom så att jag Jag fungerar inte Men han sa det, jag ska göra allt vad jag kan sa han För att du ska få flytta son. Och han hjälpte mig så att de fick ge sig från den punkten så jag fick flytta. Så att eh, jag säger att Hade jag inte haft Larsson Men skriv när jag kom tillbaka hit ner Så hade jag mardrömmar om Att jag var tillbaka i Vindelsberg att de hade tvingat mig att flytta tillbaka Är jag i flera månader För att jag hade haft så vansinnigt mycket att göra varenda dag så jag hade aldrig liksom, jag hade inte haft tid att tänka på att Jag trivde sig antingen inte Men vilken konstig ordning att du som anställd som skulle ordna en ersättare. Jo, bara där för att, att de hade ingen Ja men det är arbetsgivaren som ska göra det Nej ja, Det var Ja det var lite vad man ska säga att. Det var så mycket militäriskt inom in Messi på den tiden. Så att, om banvakten åkte sträckan till exempel. Han hade ju en mil den skulle, och den skulle han åka varje dag på Dessin. så hade han hade stolpar då på slutet på varje sträcka. Och där fanns det särskilda kort som skulle sticka ner. Sen åkte banvästar mot Dessin och kollade där. Och då kunde han säga Jaha den här vid den vacken Han har inte åkt sin sträcka idag Och så blev det rapport Så du vet Victor var ju han var så noga med det där så fick inte, Han var ute i en snöstorm en dag När han for klockan elva på förmiddagen Och klockan halv nio på kvällen Hade han inte kommit tillbaka Och det var en sån snöstorm att tågen han var så försenad Men han skulle <hör> åka För han skulle dit med det där kortet I den där för att han skulle visa att han hade åkt sträcka. Han var så pligttrogen, så det var inte klokt. Och jag frågade när 23-24, som tåget hette, som jag kom nerifrån, om de hade sett henne efter järnvägen någonstans. Nej, så sa Vi Och, och, och förresten så har vi kört på en, tycker jag vi ska ha känt det som några. Men det var för hemskt. Då hade han fått gått och skjutit resin i denna hemska snö, för det, det räckte ner. Och tänkte inte på att han på två, två, tre ställen efter linjen så fanns det kurar där de kunde gå in och ringa. Ja, ja. Men han tänkte aldrig på att han skulle gå in och ringa där utan han ringde inte förrän han kom till, fram till den här familjen där vi är ja. på Nybygget. Där var han in och ringde. Och här, då, då hade jag ju trott att nu låg han någonstans rejälkörd. Det, det var ju min tanke. Och jag sa åt mig, varför ringde det inte? Ja, men så, det var så mycket snö och det var så besvärligt sa Men han hade i alla fall koll på så alltså att Han, han drog det sina sidan men vet du, det stormar och blåste så att de såg ju aldrig han. Men eh, kring, då, då var det ungefär tre kilometer ner till i alltså, kring eh, nio tiden då kom en hem tillbaka. Hände det bland att den där drissin var krockad eller påkörd eller? Eh, Inte med Viktor, han körde in i en då. Med drissin. För han skulle försöka köra undan dem. Men vad han inte visste då det var att när renarna började springa, på det, för det, det tar de lappen om. När de börjar springa där och blir ströj så stannar de och ska, ska pinka. Mm. Mm. Ja. Och så stannade de hela högen. Och så körde han rätt in och spårar ur och for ju över alla dessa renhorn och allting. Och sa, du ska se. hur han såg ut i ansiktet när han kom hem. Men sa, vad har du gjort? Ja, sa hon, jag körde in i en renflock sen han är mitt för dresin. Han var, horna hade jag, här i ansiktet och riva sönder kläder, oh. De där renarna tyckte jag inte om. Mm. Den här biten som han körde och patrullerade, vad var det han skulle avsyna där? Han... Rälsen. Rälsen, ja. att, inte Rälsen att inte den var skulle in. vara absolut helfri. Men när det är snöstorm om man inte ser något, då är det, lite, lite, det kändes på drissin, ja. Var det som såg ut som en cykel? Då ja, man trampar. Den trampade jag i, i två månader. När jag hämtade mjölken där nere när han åkte in och opererade bråk. fick jag sätta mig på en där distrin och trampade ungefär tre kilometer ner till det här huset i skogen. Och hämta mjölken och så trampade tillbaka. Var det tungt? Den gick lätta Trampe. Ja, mycket lättare än en cykel. Men var tung att lyfta på och lyfta av. Och jag var ju inte rädd för tågarna, för det visste jag ju att det fanns ju inget tåg över. Men det jag var rädd för var att jag skulle köra på någon ren och så var det så mycket björn på skogen. Jaha. Mm. Så det var lite kusigt, för det var ju korsart. Mm. När ni flyttade, hade redan börjat skolan eller skulle? Nej, han, han skulle börja han skulle år börja. efter. Kan man vara göra då, då? Ja, då var han tre och ett Hur bor ni åt när du låg på BB då? Ja, det var 14 dörde. Mm. så och En vecka före och en vecka efter. Då är allihop veten väl att det kan man inte planera. Det går ju inte. Utan när jag kom hem och var hemma tre dagar fick jag börja jobba igen. Det var bara så. Det var konstigt att du inte fick ta med jobbet på VD. <laughs> ja. järnvägen ja. det vad vad gjorde Victor utan att utom det här att avsyna en spricka. Jo men han skulle ju ordna vet att de de, de och ja, du vet ju vad som mycket här men de fick ju de hade ju järnspett vet och det skulle ju det skulle ju vara på millimeter för de fick ju ligga. Då fick ju ligge då kika efter och kika och och och se att inte fanns en minsta lilla krok. Nu ja. har de ju maskiner som gör allt alltihop det där. Sommartil var det sådana här storkurvor? Ja, det hände det också. Att det blev det. Mm. Men vilket arbete, det låter ju som ett arbete för två fullgoda... Ja. ja, det var, för, för, för ja. på den lilla fritid jag hade då skulle jag tvätta, jag skulle laga mat, jag skulle städa och eventuellt baka någonting jag ville ha, för vi hade hade ju nästan nio km till affären. Och inga bussar som gick. Mm. Men du ska berätta att järnvägen gick genom skogen mm. och var lång till byarna. Innebär det att det var mest godstrafik, det var inte så mycket person... Jo, det gick två rälsbussar och två person persontåg. Yes. Ja, varje dag. Ja. Så det var mycket folk och mycket biljetter då. Och... och så fick och då, man ju inte... Ja. Och så fick man ju inte ha hur mycket pengar som helst utan... Nu, när jag kom över en visa, man var jag tvungen att göra någon, en kassarapport och så fick man handla med en låst kassaskri. Fick jag skicka ner till Wilhelmina. Mm -hmm. Och så fick man tillbaka det dagen efter. Mm -hmm. Fick konditionerat skriva på att han hade tagit emot det. Så det... Men han och amma då? Jag sitter och ja. tänker på det. Ja. Nej du, inte gör han i alla fall. Inte det? Nej det fanns inte en skvätt åt han på hela den. Det har han uppfört på flaska. Så stressat, så det... Och så sa läkaren i Stenssel, ja men Fru Nilsson ska ta dig lön. <laughs> ja. Ja. Så, det så, det Välkommen ja. så jag har du hem. Ja sa jag, tar dem för mig och det ska gå ja. så ska jag göra. <laughs> det gick ju inte, det var ju o, det var fullständigt omöjligt. Mm. Men jag fick ju ha ungarna med, men nu är ner på station, Rejda när han blev större, han var ju ute. Och sprang och då var jag haft ett öga på handen och så att inte han inte sprang så han var ett av järnvägen. Och Göran han fick vara nere tills han började kunna vara ute och leka. Och när det var dåligt väder och, och, och vintertid och så, då, då fick de vara uppe. Jag hade vardagsrummet precis ovanför expeditionen. Jag hade en expedition som var Ja, som två såna här rum, Nej. Mm. som stor expedition var det. Mm. Och eh, Jag visste ju vad de höll på med för att då, alla böcker vi hade i bokhyllan vet du, där gjorde de vägar av. <laughs> <laughs> och, och, och körde med sina bilar och där de hade, och men jag hörde ju vad de var och jag visste vad de gjorde. Mm. Det, det, då fick böckerna gå sönder, det, det kunde inte hjälpas för att jag visste inte vad jag skulle göra annars. – Hade de någon lekanlåter då? – Nej, jo, de hade två stycken, men de var ju sällan i, tillsammans med dem och lekte. För de där, de som hade jordbruket, de hade två, två en pojke och en jente. – Var det stor skillnad i åter på dem? – Ja, så ärker han var ju mycket äldre än vad räddar var. Mm. Ja. Och det var ju, och så att... Då var väl inte så lag så hemskt mycket. Mm. Och liksom det värsta var ju att jag själv Jag hade aldrig tid att leka med mina barn och de var små. Det fanns icke planer i världen att jag hade... Jag, jag hade inte tid att liksom få i det mat, att rena kläder och allting. Och mm. inte, inte liksom, få rilla på något vis. Men jag hade aldrig tid att leka med dem. Men de har blivit självständiga. Människor. Det har blivit det av de bägge två. Mm. Ja. Så att... Men man hade ju... det var fantastiska människor där uppe. Otroligt fina människor för att vi vi ju, Jag har ju kontakt med en än idag, den enda som finns kvar utav den där Salmas släkten. Ja. För sen har de ju dött bort. Och den dagen vi for till, ifrån, ifrån Vindersberg skulle fara då var perronen full med folk. Nej. Och vi fick choklad och vi fick godis och, och vi fick frukt och ja här är ju vi hade alltså, det, det är ju inte kul, vi hade inte på att bära. Och mm. <här> hade ni bott där uppe i... I sex år i hade sex vi bott år, där. Ja. Ja. Var det vanligt att kvinnor fick lycka in så här jobb? Eller var det... Ja, men det var ju en oskriven lag att var man gift med en vanvakt hade en egen sträcka och det råkade var vara en station Och skulle ontta station det var... det var liksom aldrig någon som funderade på varifrån den idén hade kommit. Utan det det var bara så. Var det var vanligt i övriga landet. Jo, Småland och likadant. Ifrån min hemtrakt där var vi närmast. Grytion hette ju det, mm. det var en anhalt och där mm. var de både De hette Johansson, både Frun och han. Då de var det så de ja. Och han hade ju aldrig som Viktor skulle jag tro En viss sträcka Ja. Var. ja. Så barnvakt och, och så. På, ja. Och hon skötte ja. Sålde biljetter ja. och, och jag säger på den tiden då fanns det någonting inom Essie gubbarna här som var, kallas för yrkesstolthet Ja, mm. ja. Det finns inte idag. Och vilken? Unifolp? Hade du folk? Nej, armbindel som du stod gäsin på. <coughs> armbindel, det fick, jag. fick räcka till dig för du var kvinna. Mm -mm. Hade Just. du någon flagga då? Nej. Nej, Nej där satte konduktören om. Det fanns ingen sten som på den Nej, i Soruman fanns det en i Vilhelmina fanns en. Det var väl på Störby? Men, men alla de andra stationerna var. emellan, vet du, de, de, de var det kvinnligt på, över, på varenda en. Var de utnyttjade kvinnokrafter? Jo, det gjorde de. Men jag kommer ihåg vilken respekt man hade för järnvägen. Gå inte på järnvägen. Nej. För det var, det var ju lika med böter, ja. som man trodde det. Ja. Gå inte på järnvägen. För vi hade, ja, vi, det var ju en bra bit hemifrån, men att eh, när man skulle på affären. Då kunde man ju gena ibland och det var många liksom. år Men det var ju större, mer trafik då mm. Så det enda nöje jag hade På, på sommaren liksom i, i juli där det blev gjort runt tiden För hade, station var här och så var det järnvägen här Där hade vi en jättestor myr Där det fanns Alltid fanns mycket jordtron så när klockan var fem och jag hade lagat middag, Viktor därför för det middag, då tog jag min hink och så gick ut, fick han ta handen, munnen, ungarna och allt och så gick ut och plocka mm. Och det var så nära så han man kunde öppna fönster i, i, i vardagsrum och hittar du någonting? Du gick långt. Ja. Jag tänkte på Bertil är Hans Pär i land när du berättade. Men... Det var ljus där på hösten alldeles vansinnigt länge. Mm. Sen var jag med om en snöstorm 14 dagar mm. i sommar. midsommar. I här. Vi hade varit till, Stor... till Skarvsjöby Vi hade cyklat in och sett en fotbollsmatch mellan herrar och damer på, på pingstlördagen. Jag var tvungen att cykla hem därför att jag skulle ju ta godståget på kvällen och Viktor och Bengt över var uppe där och, och skulle hälsa på oss för han hade blivit inbjuden och på bli extravakt att Viktor. det fanns ett rum nere där han skulle bo vi var ju så himla glada för det att han skulle komma dit så vi skulle få någon liksom att umgås med och prata med. Och han var ju liksom ja det skulle nog gå bra på Pingstons morgon. Det Var en sån fruktansvärd snöstorm så vi fick en meters snö. Jag fick skotta ut till varenda tåg, både på Pinstan och på andra Pingst. Det bara räkne ner. Och så säger så jag, ja, jag hoppas att du kommer hit och, och, och, och, och flytta hit tills vi får någon sällskap så Så vängt. In att jag ska flytta till ett sånt här helvete så? <laughs> <laughs> Nej, sånt det gör inte jag. Mm. Mm. Och jag känner väl till det där jag har tio mil längre norrigt. Ja. Mm. Men, och det var så konstigt då, för det var ju utslaget och grönt. Faktiskt. Men stå ser se de där, de står i en meters ny alldeles gröna björkar, det var, det var så onaturligt. Men sen gick ju den där snön och gå bort ganska fort. Men sen växte det som man nästan hörde att det knakade. Någonting vansinnigt vad det växte sen utav den där snön då som, ja. Hade ni någon vattendrag? någon älv eller någon sjö? Ja, vi hade ju Mölmen men dit var ju nog en, nästan en mil. Mm. Vi var ju upp där någon gång någon söndag kväll, vi åkte in upp det, men där fick vi aldrig nån fisk men vi hade en, vad ska jag säga, en bäck eller nog, vad ska jag säga. Nedanför, där, där Salmans bodde det var väl tre kilometer och där fanns det bäckforeller. Mm. Så att vi lastade ungarna på dresin då och så och satt mm. jag bakpå och så, få och så trampade vi ner och så kunde vara där några timmar då och fiska för att man skulle få göra något annat. Mm. det hade ingen liten sjö eller sånt som Nej, redan Nej, det fanns, inte. Nej, det fanns inte alls. Mm. Det var bara skogen. Och ingen bussförbindelse till... Liksom ifrån byn. Det gick en, en lastbil som var som, ju, som ju hade, det kunde sitta någon person inne i hytten. De kallade han för Slaben, den där bilen. Han gick varje lördag. Då fick man gå, då, och längst upp på berget där så fanns en, en gammal hand som hade växelstation för det var ju liksom då, det var ju alla såna gamla enor, de hade ju växelstationer på den tiden. Telefonväxel. Fick man gå dit och ringa in notan då till Sunusundström i vi vad man skulle ha för någonting. I matväg. För jag hade bott där i Jag bott där i tre år. Innan jag ens hade varit i vi. Ja, jag kommer bara inte ifrån. Det hade vi ingen bil och ingenting. Och ja, det var en fin landsväg där. Och vägen var ju bättre och bättre för bro kom vi upp då och byggde eh, en finare väg och så Och så byggde de en ny bro över i världen. Och det var Skånska cement Som byggde den Så jag hade ju dem också med mycket vagnar och, och grävskopor och allt som, som lastas som Skulle skickas hit och dit fram och tillbaks Så att eh, Det där var gamla goda biten. Ja. När Järnvägen utnyttjade och sen trafiken på och Jag undrar, när du slutade, fick du någon erkänsla ifrån SJ? Icke någonting. Bara Lars och Nulemina. Men annars inte något. Så de var aldrig och inspekterade och såg hur du hade det? Här är inspektörer, fanns det gott de ska ta tala om. Det fanns inspektörer från kassan. Det fanns inspektörer för vagnliggarna, vi hade två stycken. Det fanns inspektörer som vi inspekterade, hur jag satt upp affischerna på på De Men de kom i de kom sina mot och drinade och, och skulle kolla. Och två gånger höll jag på att åka dit därför att jag hade för mycket pengar i kassan. Jag hade 30 kronor i växelspengar. Aha, det var för mycket. Och det är ju ingenting. Nej. Alltså 30 kronor då för all delvis var det men inte någonting för en station. Nej. Nej. Och så hade kom folk och de fick ju så och jag kunde komma med kanske med en kunde komma med en hundring och jag inte kunde växla eller en femhundring, jag, jag kunde ju inte men de skulle hämta sitt gods. Ja. Och ja, vi hade ju aldrig någon chans att göra bort våra egna pengar utan det, vi, vi, vi handlade, det enda vi gjorde bort det var ju att vi handlade på mm. Och sen, sen slapp vi aldrig att göra bort några pengar så vi, vi hade ju nästan alltid pengar hemma. Mm. Då fick jag ta mina pengar för att ge tillbaka till den här som skulle lösa ut sitt gods. Mm. Och, och, och då fick jag sätta en lapp i, i kassan att så så mycket pengar hade jag där som jag hade lagt ut. Mm. Och första gången de kom på mig med det där då skällde de mig ut med fullständigt att de hade rättighet att ta de där pengarna. Ja, sa jag. tar ta dem då. Om det är på det viset. Ja, det får inte upprepas. Men vad skulle jag göra? Och så hände det en gång till. Att jag hade pengar över. Mm. Och då tog jag hus och för de var så mm. arg. Och då rätte de mig också. Så jag blev rasande. Mm. Och då sa jag, då vill jag ha ett skriftligt intyg på dem. Ta pengarna ni, sa jag. Mm. Men nu vill jag ha ett skriftligt intyg. Och det ska ni skriva under bägge två. Ändra delen ska jag lämna ur godset, och de inte ska få betala utan de får komma in sen och betala. Eller också att jag lämnar ut godset och jag lägger dit och så de får sina växelpengar tillbaka och jag har mina pengar i kassan. Gör vilket ni vill men ett av dem ska ni skriva på så jag. Sen hörde jag aldrig något mer. <tryck> Det var omöjligt för jag sa ju åt dem där jag kan inte gå ut i någon skulle eller gå in på någon affär och be att och växla pengar. Det går inte. Och folk hade suttit och kört, och de kunde ha kört ända för ett par och träsk vet du, och kört med häst. Mm. För det var ju inte många som hade bil då. Och, och, och kanske förvände om för då jag hade inte växt så jag kunde inte ge dem mm. tillbaka. Och sitta och köra tre mil med en häst. Pengar, ja, det det var Ja, det var mycket pengar där. Mm -hmm. ja. ja, man tänker att du hade 75 kronor i månaden. No. Ja. Mm -hmm. Men... Eh, vi skämde väl bort dem lite grann För att hon som hade varit där förut, förut innan vi kom upp. Hon blev så avskydd. Mm -hmm. Så hon var tungen hon var att tungen och sticka därifrån. Mm -hmm. mm. För att de hade sagt åt henne att Ja någon kan nog komma lite då och då Folk här uppe, för att de hade ju långt att föra och en häst som de skulle köra det Får man inte fundera på att det var så konstigt Att de, de kunde inte rätta sig efter öppettider alla gånger Och jaha sa hon aldrig på tidens Att jag skulle lära de här lappjävlarna jag sa hon Och då, då sa hon så då någon som hade hört det och eh, vi fick höra talas om de där första dagarna när vi var där. Och När de kom och hade kört, det, var, det fanns dom de som körde för en par av och kört med hästen i tre mil och skulle hämta till liksom, exempel grejer som de måste ha släde för. Mm. Och hon var på väg igenom Väntsan för att gå upp och låsa. Och, och, och, och gå upp från hon där en och en ledde eller klockan var fem som skulle stänga. Hon vände inte om och, och lämnade ut några varor åt honom. De fick stå där med, med sin häst och vänta tills hon hade skulle öppna. Och det kunde jag aldrig göra utan de, de kommer mitt i natten ibland vet du, och skulle hämta varor. Ja, då var det. Då var det. För jag ska tala om någonting roligt som hände en natt. För då, då säger jag tur att man hade ett starkt hjärta för annars som man väl tyvärr död. För att vi hade lagt oss och var och ungarna, sov och vi, både Victoria och jag, sov och så tyckte jag att det var på så. Jag tyckte det hade varit så konstigt ljud jag hörde. Så jag tände sänglampan. Och då står det utanför min säng en stor, kolsvart figur. <här> Helt svart. <här> Men så sa vi, vad är det som vem är med du? Ja, ursäkta med sån, men jag har nyss lastat kolvagnar färdigt och jag undrar om jag kan få fraktskriven. <laughs> mitt i natten. Och herregud, jag sa, jag vet inte vad är klockan, jag tror hon var tre eller vad, mitt i natten. Och nytt och vaknade, ja herregud sa han, jag ska gå ner och hjälpa dig, jag sa han. gick ner och frak, han fick fraktskriven den där vagn, mitt i natten. Men sen fick jag städa varenda minut jag hade lede för han hade gått och, vet, var och vi hade glömt att låst ytterdörren förstår jag. Jag stödde sig med de där svarta händerna hela vägen upp genom trappen och in genom köket genom ett litet serveringsrum vi hade. Genom i en, en liten kammare vi hade och så, och så in i kameran. Och det var svart hela vägen plus det att det var svart efter hans fötter. Hur kommer det sig att han kom så tid för han kom ju se Ja men de hade väl hört att de fick att de fick hämta ut gods och, och han tog chansen han för han hade tre mil vid att fara hem tillbaka. Och det fick man ju nästan förstå. För jag har ju inte velat lasta vagn färdig och så fara tre mil hem och så tre mil tillbaka för att, för att skriva en och så tre mil tillbaka hem. Mm. Alltså man... Mm. Vi, kunde, vi kunde liksom inte göra så däremot dem. Och många, många gånger det hände när vi, kunde, vi hörde att det slängdes grus vet jag, på, om det var någon lördag natt mm. eller någonting på på <coughs> sängkammarfönstret. Så var steg upp och öppnade då kunde det stå någon tre, fyra herrar där ute och jag du har... Vi fick ju sprit också, vet du, från Umeå. Så man fick bära så ju ungefär som -tra var in så hade ett kassaskåp. Vi blev inlåst i, i muren. Och, och den och den har vi visst några flaska här, kan vi få hämta ut. <här> <här> ja, det var bara att kliva upp då, ta på oss några kläder och gå ner och lämna ut det. För att, ja, så, och de tyckte det. Och sen, sen kom det en tre 4 stycken Sedan Och då sa de, här är du Om du inte har något att göra här nere på station Så gå upp och gör det du ska göra uppe du Om du inte är någonting så att liksom jag väntar på någon besked från någon annan station mm. För att om vi vill lägga någonting, här är vi från Skarven, de kallar ju Skarvsju för Skarven och vi vill hämta någonting och du inte, går vi upp och hämtar det. Ja men sa jag, inte jag på station får jag en rapport här. Det ska inte bli någon rapport för vi får komma när vi vill ha hämta godse. Och vill du gå upp och göra någonting. Och vi kommer hit så går vi upp och säger till att, det är som att du ska aldrig bli Inte sitta nere bara för att vänta på att någon ska hämta något godse. Och det var ju bra för då kunde jag smita från ibland. Och om det, jag vill säga att jag hade något långkok eller... Någonting där som så var vi tvungna att passa. lönas att vara Ja men visst, vi fick ju så vansinnigt mycket av dem för att de, när vi Viktor åkte sträckan så, så kunde han ju stå i käpp då. Med en påse fast bunden på. Och då stod det bara Nilsson tillhanda. Då hade de åkt skidor från byn ut på spåren och kört ner den där käppen. Och där var det bröd, och där kunde var, det vara fisk, och det var, det var fläsk och kött och allt mellan himmel och jord. Hur mycket folk bodde runt byarna? Runt eh, ja, vad ska jag säga, att det bodde 3-4 hundra i, i Skarsby, då, det gör det inte nu. Men då var det mycket folk där. Och sen nu, de hade början. två affärer, Konsum och så Sönströms. Och eh, konsten lade ju ner så de, för de började ju redan då med att lägga ner affärerna. Och vi gjorde så då, då vi inte kunde fara in och handla själv så att eh, Vi hade ringde in notan till Sönström och Så, och så gick det då det kunde få gå en hel månad. Sen satt vi och räknade ihop, ibland var jag han. Ibland var han skyldig mig. Jag löste ut alltså, löste ut dem han fick varor. Så löste jag ut dem och skickade dem med den som, som jag visste skulle till Svarsöby. Och det där gick så smidigt och bra. Det gällde att ha planering. Ja. Det är därför jag går på affären bara en gång i veckan nu, för det sitter i mig. Att man fick för att hade jag glömt någonting där då fick jag vara utan hela veckan, för jag hade ingenstans att gå och, och få tag och på det. Och göra någonting annat istället? Mm. Utan fantasin vet jag, man fick ju använda fantasin, någonting vansinnigt. Var det på sig som en godsvagn kommer i Ja, men visst. Det var ju... En människa där som hade en lillpojk och... Jag hade bromsklossar, äh, äh, bromskor eller vad det kallas för. Är de de lut ligger bakom hjulen? Ja, framför, så, om det ja, lutar. Ja. Och han här ungen, han var ju hopplös. Ungarna fick ju inte leka med för att han, han, han var livsfarlig praktiskt taget. Och det var morsan hans också. Hon hade en no liten stuga där som hon... Det skulle liksom vara någon slags café och jag vet egentligen inte vad hon levde på den där människan. Men han hade gått dit. Och bara lyfte bort den där och så... Hör jag hur jag ser en vagn kommer. Och det där var nog en. Det var tungen att vara en härri för att Victor var hemma. Så det var en tugen var en lördag eller söndag. Och så hänger den här ungen utan vann och säger hej jag vinka. Och så var det sig. Och hon får och så. Då hade vi alla lastbryggorna som gick tvärs över. De låg ner allihop. Den åkte ju all världens väg, de var tom. Och jag tänkte, oh, gud i himlen, pojken, jag var ju så rädd att skulle hända pojken nånting. Men den tog rubbet och alltihopa och så spårade den med det södra växeln. Oj. Och vi försökte med och allting och försöka stoppa vagnen Men det gick inte, han bara hoppade över. Men den pojkkrackaren han klarade, sa han. Var den tom eller den dassade? Den var tom, som tur var. Så det, det hände mycket grejer. Mm. Och sen var ju, kom ju kungen dit. Mm. Han hade ju sin stuga uppe i Tärna by. Mm. Men han var aldrig in på stationen där. Det var jag vansinnigt glad för. Mm. Utan han bara gick över, han, över i sina lågskor. Ut på myran och gick där och, och, och, och plockade och tittade på blommorna och skulle se efter dem om de fanns något gjort. Någonting. Och adjutanten var inne på stationen. och han skakade på huvudet. För <här> då var han ju sjöblöt. Han <här> <här> Men han tyckte det var och jag, varenda sommaren om de skulle upp dit. Det var jag kom alltid i, liksom i, i mitten på juli någonting. Ja. Då, då klev han upp. Han bara ur rälsbussen. Jag förstod inte varför de skulle ha tågmöten nere där. Men vi kunde ha haft det i Storuman för det var ju en mil. Nej, jag var alltid möte på Villersberg. Mm. Så han såg jag ganska mycket men jag pratade aldrig med. Mm. <laughs> För nej, han var nej. aldrig inom. Nej, det fick jag däremot göra med, med, med personalen på godstågen på kvällen. Ja. För de kunde ringa från Norrheden. Och en bil nere nedanför då. Och så gick jag och svarade. Åh, här kunde Högland säga, då var lokföraren. Har du kaffe kaffepanna varm för nu Kommer vi fyra stycken som nu vill vi ha kaffe. <laughs> då gick de upp allihop. Fyra stycken, godsvårdarna och konduktören och, och eldaren och, och lokföraren. Åh, då ska de ha kaffe. Mm -hmm. Och där satt de och, och, och, och Raffla hade väldigt trevligt, men Storivman sa inte burken om att de var sen. De sa ingenting. Mm -hmm. Så det, det var en fantastisk personal där det, så här, hela mm. vägen från Vilhelmina upp till Storuman. Och ha att göra med. Mm. Så att, det mådde ja. bra och dåligt. Mm. Va? Ja det var både bra och dåligt. Ja. Men vi flyttar tillbaks ner till, till Sjärvsta här, det hade ni nog arbetet där. Är Eller var du befriad från de här kysterna där? Nej, där hade jag ju ingenting. Nej. Utan då, då bodde väl där väl, jag vad ska jag säga, 3, 4, 5 år började jag ju på Planskolan. Mm. Ja. Och då var jag ju 32 år. Mm. Mm. Ja, man kan ju inte säga att den är någon precis. Nej, det är jag inte. <laughs> Men så här efteråt då, de åren när det var drott, har det liksom det dåliga bleknat eller och det bra att förstå? du, det väl ungefär skulle jag tänka mig som när en kille gör lumpen att han kommer bara ihåg det för roligt. Mm. Sånt håll då? Ja. Gjorde så det var ett präs Ja. ja. Eller Kommer du ihåg det? Du det för mig. Ja. Mm. Och vad var det för något? Det flask? Ja, han slog detta i flasken som var stopp. Ja, ja. Nej men han som smålade, han som skulle grej, vi hade hydrofon. Och han skulle, Jesse skickar alltid ut någon personalen som kollar dem där. Och så tyckte den där killen som var dit att... ja, Det lät, lät nog inte riktigt bra det där inte. Utan han tog och smorde den med fort och, och sen kan ni ju förstå vad det blev. Jag kunde inte använda en vattendroppe på hela vintern. Nej du vet det stank fort och bara man öppnar kran. Utan då fick jag se att det var ju de som hade gjort det det var ju inte jag. De fick köra vatten åt oss i jättekrukor hela vintern från Storgymund. långt övervåningen. Ja, de fick bära upp krukorna åt mig. Och, och bära vatten i tvättstugan så att de kunde få tvätta. Det var bara. kan man göra? Det så dumt. Ja, jag kan inte förstå. Men det var ju det var ett litet rum där nere. Bara ett kök. Och Barnarbetare som var ute där och började gå in och sitta i väntsalen och äta. Och jag tyckte ju inte att jag skulle behöva städa efter dem för vi hade trägolv i väntsalen. Och så var det en dag de hade ätit revenspjäll och där värmte de och på kamin och så hade de lagt bena, de läggde den långt runt kamin på golvet. Och jag tänkte, gud när det kommer någon inspektör då, då är det färdigt. Då, då sa jag att, bara att nu fick de göra vad de ville men nu godtag, in, godtag inte jag sa jag att de sitter här ner och håller här så någon, någon ska sitta här och äta och, och, och skita ner. Och det luktade stick, kött och allt möjligt Det resan det ska vara för det här får det inte vara. Mm. Då fick de göra ordning i det där rummet som de fick äta där då. Var du uppvärmd där då? Ja då, det var ju där som mm. de fick elda själv. Mm. Men i alla fall så var det en gubbe som hette Nyberg, han var en sån där vresig, en. Han var från Vojmon. Och han skulle ju vara kvar där, för får hemma och så Skulle han vara kvar där då och Han var ju inte någon god på mig för att jag hade väl skällt på honom för att de flydde ner i väntsalen Men så kom han upp Och Hade han haft en mössöte så hade han en snurre så här ut runt och Då var han lite rålös och lite förlägen och Ja jag vet inte sa han men, men en frun Nilsson sa eller att jag kunde väl behöva vi höra hjälp så. sa vad är det då då? Ja, det tar ju inte undan när det slasken sa. Det är inte men jag men sa vad vad har vad är det då då? Ja, då talar han om det handlade stekfärsk. Oj. <laughs> och var amerikanskt som är mycket fett. Mm. Och jag skulle rengöra stekpannan, han. Så han har skärpt allt upp det där i Och det fanns ju inget varmvatten, vet du vi hade bara vatten Och det blev ett tvärstopp. Så där, och du ska se hur det såg ut nere. Ja, sa jag, vad ska vi göra åt det här då? jag sa hur ska man bära sig åt? Jag har försökt att värma vatten så men det går inte. Men då tänkte jag, jag hade, jag hade så här långa sticker, jag satt och sagt tröjor att på lediga stunder. Jag gick upp efter den Sonja Och så körde jag ner den några gånger i... Vi fick ett hål, och så vatten så gick dikhålet. Men någon tacksamare varelse på jorden har jag aldrig <skratt> sett. <skratt> För han var ju dödrädd att det där skulle vara kvar när de andra kom tillbaka för då hade han Jag, jag, jag tror aldrig han hade vågat kunna bott kvar där Men då var han illa ute Det är mycket sådana där grejer som händer där Men jag fick aldrig vara med när de for och Mamma och Magna de var ju mycket, upp till, upp till, de for upp till olika fjäll där och Fick lån i Sydnesundsrums bil och i hjortorna och jag fick vara hemma och Ta station med så såna, såna där turer var jag aldrig med på mm. Utom en En dag då det var något stort mästerskap, skidmästerskap i Sörsele Då, då fick jag lejen som var på station Och då var det Salmans också som tog hand om barna mm. Då var jag upp till Sörsele och, och såg den skidtävlingen Och så en, en händelse som jag, jag säger Det skulle väl aldrig ha gått här och i dagens läge tror jag aldrig det skulle ha gått Vår chef Stins som fyllde 50 år Och så ringer han och bjuder in alla oss Platsvakter med respektive på kalas till Vilhelmina mm. En söndag Ja men vi sa jalop det går ju inte Jo, sa han. Nu ska ni komma ner, så han. Nu ska jag bjuda er på kaffe och tårta, för vi hade ju uppvakten. Utan det är bara. Lås och far. Nej, så, Det går inte. Jo då. Han, jag tar på mitt ansvar, Så han. Och blir det inte det, då tar jag mot och i sin och hämtar er, så han. Det var, var, var så. Ja, vi var ju tvungna att fara. Och tänkte hur ska det här sluta så? Vad gjorde vi av då då? Ja vi hyrde ju inte, var ju Salman som ställde oss <laughs> som vanligt. Det var ju åker det sig in dit men det hade vi inte haft dem så vet jag inte vad vi skulle ha gjort. Nej. Och <laughs> I alla fall så Skulle vi åka hem, vi åkte ner med bussen på förmiddagen. Hur långt och så till eh, Nästan fem mil. Ja. Och eh, när vi skulle få hem då med, med 23-24 som tåget hette på den, när det gick norrut. Då var peronen full med folk. Men herregud, sa jag. Jaha du, sa Strangqvist och konduktören Och katten är borta och på bordet, sa han. Vad har du varit var och varit och gjort, sa han. Förresten, hela varenda station har varit Thompson. Hahaha! <laughs> Ja, jag sa att Larsson, Larsson har ju fyllt 15, och har bjudit in allihop, ja jag förstår, jag bara skojar för de kände ju också till honom. Och då skulle du veta, det gick en bra bi och då stod vi in och de kunde åka upp med den 23-24 och då så åker tillbaka med, med rälsbussen. Och då frågade jag att Herre, Hur gjorde du som i alla dessa människor som skulle, för du kan väl aldrig sälja biljetter upp på, på en mil så åt allihop, här det sa det struntar jag det var, ingen, det var ingen som behövde betala så Men alltså no, no, ja, no sånt alltså Det skulle aldrig ha gått idag Men då gick det på julafton var det en sed vet du, när när när rälspussen kom nere från de i de här salmans. De stannade. Och alla upp som satt i rälspussen fick gå in till salmans att dricka julkaffe. Bussföraren allte upp och de gick alla Det var alla någon de pekade aldrig historier om att bussen bara säger. <laughs> det, det var mycket sådana där grejer som liksom de folket där uppe ansåg sig självklart, så helt det ja. var liksom ingenting att diskutera. Ja. Mm. Men och personalen var ju införstådd med det så det var, ju, det var ju lika bra för dem. Ja. Mm. <här> Det var tur att det fanns någonting ju ja. Ja, Men vilken annan mentalitet, för hade den en halvtimme för jag ja de har nog stannat där på bilket. Ja. ja, de visste ju, visste ju om det där vet att de brukar gå in ja. där på julafton så det var liksom en, en gammal sed som ja. alltid hade varit på nybygget. Aha. och Det var bara så. Ja. För att när vi åkte upp dit sedan och skulle, och skulle hälsa på dem. Och de sa att vi ska på nybygget, ja men då stannade vi där och släppte av, och sa de. Vi behövde aldrig åka fram på station utan vi, vi fick kliva av. Ja det är ju mycket mer man kan berätta men det måste ju ta slut någon gång. Det är väldigt mycket där, jo, jag har lärt mig det, ja. det här att planera ja, som det kommer, ja. så det är inte då. Nej, jag har ju liksom lärt mig när jag planerar liksom framåt. Det, det är så ingrot i mig så att det, liksom, det går alldeles av så liksom. Om jag ska fara någonstans eller om jag ska bara föra ner på och så. Så att, jaha nu, nu lägger jag fram det och så är allting som var färg. Och så det är bara att gå hem på och fara. Ja, vi har olika avblick. Ja, visst ja, det är hördligt. Ja, så jag får inte tagga det det. Vad var någonstans? Vi gick till gräns. Ja. Har här på en? Förklavan <här> ett av nu. Vi med Ja. Ja. Är det något mer ni vill veta så är det bara frågor. Och sen man kan svara om jag kommer ihåg alltså.